Goiartzun irratian, mundu ariso nazioarteko aditu txente rekondoren eskutik. Gira ba, hausteguna e, dugu eta haustegunero bezala mundu zabalari e, egingo diegu kasu gurean da nazi e, aditua, Xente reko handokais, egunon. Bai, egunon. Bueno, e, Kataluniatik hasiko geha badirudi, e, bueno, eskerrak eta ziuk aurkeztutako proposamen hori baldatu egin behar izan dutela. Ba, ebueno, aldatu edo, estagi ez eze puntura nio ere, filtrazio baten ondorio, ez, ba, gauzak pizka muitu direla, ez. Hemen asteko bitxia da, oa ere, ez dakigun dakibo izan da, ba, filtrazio horren arduraduna. batzuek esaten dutela, psz etorri dala filtrazioa, eta ez da, izan gustokoa, ez konbergenziako entzat, ez da, eh, entzat. Egia da, lehenengo asmoa ikusita, ba, logika baten barnean kokatu behar da, laulakoa aldaketak, eh, politikoki normalean, eh, nahi baldin baituzu babes dexente lortu, ba, negoziaketan eh, gauzak eh, pulitu behar dira, eta ni usted horregatik logika baten, olako logika baten barnean kokatu behar degula eh, Katalunian gertatutakoa ez. Egia da, ba segurazki presioak nahiko potenteak izan direla hasieratik ikusi gugu senolako erreakzioak hasieratik, ba bueno, iniziatibatik, PCSetik, baino argi dagola momentu honetan ikusten dela eh erabakitzeko eskubideen inguruko nadostasuna nahiko zabala da, ez? Gero beste gausa bada, eh senolako bidea ematen diogu erabakitze eskubide horri, bai independentziaren alde, estatu federalen alde edo beste formula baten alde, ez? Berez indik ere denbora dagola ikusten da laguin parlamentuan ba bueno tramite bat egingo da la negoziaketak nire uste sukaldean ere e, oso sakonak izango direla eta printzipioz ba an egongo da lehia parlamentutik ateratzen den olakoa adierazpen nahiko importantea babes de xenterekin naiz eta e, babesa bakarrik konbergentzia eta RCkoa izan nire uste nahiko argazki txukuna lortzen dute ba erreferenduren edo e, galdekaitaren aldeko posturak defendatzen dutenak ez. egia da E, iniziatiba bat egiten baldin badu askenean ba, alda, komentatutako aldaketari esker, ba, segurazki hori oaindik ere ba, askoz politagoa izango da. Baina ipatutakoa, ez politikam, denodakigu gauzak asko aldatzen direla, negoziatzen direla e, lehenengo sirri borrotik e, behinbetiko testura ba, gauzak normalean, <coughs> ez dira unetik egun berdinak, eta gero ezin dugu hastu estare, ba, bueno e, zenolako presioiak eta zenolako mugimenduak emango diren ere Madridetik ez, Madridetik eta Katalunian barnetik ba jakindan ere Madridek ditu oraindi kaliatu oso poterotsuak eta ba pikin bat oso keskatutak nobe ikusita ba aurrera egiten baldin bada holako apostua baien estatuzkoa ba, ba beruntze dela eta hori ez da inoren gustokoa. <hazimusen> bueno, eta Malira goaz azkeneko e, egunotan e, erasoak e, egin ditu Frantziako gobernuak, baino e, Pixkat esplegatuko uzu txente zelotura du, duten emalik eta Frantzia jeneak ulertzeko. Bueno, e, denok dakiku historikoki e, Afrikan ba, e, indar kolonialistak egon direla ba, bueno, aldarrikatzen presentzia zonalka es, e, zona desberdinetan, egon da Frantzia, beste zonetan egon zan garaibatean Britanya ondia, e, baita ere batean Belgika, eta bueno hori kusita e, historikoki frankofoni deitzen dana, ez, bakarrik Afrika munduan zehar, ba, Frantzia beti izan da ba, oaindik mantentzen du bintzat e, e, e, e, izpide kolonialista hori izkutsu hori, ez, oaina itzakia da kultura eta hizkuntza, ba komoan hueltxan, komoan bat egiteko common wealthan, common bat, baina Frantsia har e, ikuspegitik. Eh, orduan, bueno, zonalde hortan beti izan da Frantziaren presentzia, oso nabaria eta ba bueno, eh, bada deskolonizazio prozesiotik honea, naiz eta ofizialki e, prozesu horri esker, ba koloniaren poderioa beruntzetorri, ba gero gauzak ikusi dira, ba ez direla hola izan, es, historikoki eh manten dudu gabinete sekretu bat, ba, gertutik jarraitzeko e, Afrikan ematen diren mugimenduak, e, historiko kiere, frantziaren politika izan dela akordio bilateralak lortu e, estatu buruko persona ekin, naiz eta diktadoreak izan han ere berriro, bo, bueno, aipatzekoa, bigarre edo, bimotako e, etika ez, aplikatzen dute olako politikariak eta bueno, momentu honetan denok dakigu e, aitzakia izan dela malin badaudela edo badagola e, kopuru importante bat la e, ba, hilitar frantziarrakan daudela eta haien segurtasun alde egiteko ba, hartu dute holako e, erabakia, es. Bitxia da dinit bueno, bueno hilabete bete direla, ba dirabidak ba areagotu egin direla eh, Malin pasa den urtean ba tuarejek hasitako iparraldean eh, matxinadari eta gero hegoaldean emantzan estatuko lpen bat han frantziare ere egon sa maniobratzen gero etorri da islamistaren presentzia bat iparraldean baino gero zabaltzen hegoaldei begira eta bueno ba 13 hilabete pasas gero ba Frantsiak erabaki du bere intervenzio militarra zehaztea eta aurrera egitea Malin, eh, ordun interesak dira neuztes geostrategik Bak, e, frantziak berriro ere nahi dula munduan asaldu ba, potentzia bezela, ikusi dugu ez karri malin, ba, ikusi egin dela baita ere Sirian, baita ere beste realitatean ze askartasunarekin asaltzen da beti e, e, Parisko gobernuak ba, bere postura adierazten, ez? eta kasu honetan ba, gauza bera. ez. Dena denez ez dakitze puntura nio, <coughs> hombre, Holanden iku, ikuspegitik maten dula ba, ondo neurtutako gauza bat izan dela e, mugimendu honi esker segurazki denok dakiku bere bares bezitzati gestan beruntz etortzen dala autezkundetik honea gainera berdeka da oso nabaria, baina mugimendu honekin baga izango dala bereganatzeko ba sentro eskumako votante edo Ha, ha, irita rasko eta asko, jakin da, ba, olako e, kutxu kolonianla eta kutxu intervenzionistak ba, guztokoa duten, es? Bere, es, ba, bueno, interesak asko daude, baino, hemen, eta soritxarrez, berrero ere, galtzaileak aterako direla, izango dira toareg, es, es? gizon urdinak, dide edo, giza urdinak, e, deitzen dieten, herri e, honi, ba, bueno, e, geldituko da, han, bi arerio importanteen arte, bere borroka guztiz diluitua eta e, segurazki ere ba kosta egingo saio urrengo labetetan ba bere independentzia deklaraz aitorpena edo bere independentziaren aldeko borroka ba bueno e, e, zentratzea. Uhum. Bueno, eta orduan e, orain Frantziak erausatu egin du eta gainean nazio batuen erakundearen babesa lortu du. Bai, gero hemen, bueno, kontutan hartu hartu berdala Sahel, eh, Afrikako zonalde hori, batzuek ja aipatzen dute Sahelstan bezela, eh, hemen badaude parekotasunak, ba Afganistanen gertatutakoa garaik batean, eta ikusten dela aspalditik, ba, alde batetik, eh, zonalde hori, eh, bueno, puntu bateraino nahikoa beratza da, eh, energia eh, produktu begira. Baina bestaldetik ere basamortu, kriston basamortua kokatzen da justu ari, Ordun bai e, arma eta drogaren trafikoentzako e, pertsonen trafikoentzako baita ere gordeleku betzela eta olakoak, ba bueno, naiko nabariak izan didela asken urte hauetan. E, horrekin gainera ikusten degula franja bat e, zonalde hortan nigeriatik hasita eta juten gara poliki poliki mali, txaz eta beste estatuak eta bukatzen dugu iaia Somalian, ez? Eta orduan osatzen da batzuek ke deitzen dute hori, eh? es, edo korredor islamista oso arriskutsua, ba, e, Mendebaldeko potentzientzat. Horregatik etorri da, babes ba hori, es, eh? babes nahiko eh adierazgarria, baino baita ere puntu bateraino tropak bidaltzeko eh, bakarrik estatu frantziera egondala prest. Bueno, estatu frantziera eta Afrikako beste estatu inguruko estatu batzuek, es. Eh? Baino bitxia da ere zenerabaki dutenian eraso hau aurre egitea 19an printzipioz jarrita zegon data bezala, ba, egiteko ba, malik, maliko gobernuak eta e, islamistan talde desberdinen arteko baliantza bat osatutakoa. Ez. Eta bueno, hori egin baino leheno, Franziak erasudu malik, gero etorri dira ja e, ondorioak eta bueno, ikusitugu Parisen eta Franzian zenolako protestak puntualak egon direla e, jihadisten aldetik, baita ere ikusi dugu baiketa gaur gauean argelian, zeren hau ere lotuta dago argeliako ba, gataskarekin, bere bueno, inestabilidade puntu hori areatu Egindala, ez? Eta ez da gint esaten zuen, edo zuen, medio batean, ba, bueno, oso adirasgarria da, oso horreixa da, guda bat aztea, gero saiena da, guda hori nola bukatu edo nola bukatzen direnango e, aktorek, ez, eta hemendik aurrera, bai, ikusi dugu lehenengo erantzuna, eta, ba, Afrika edo, Afrikako zonalde hori etorkizunean, ba, pilpilean egongo dala. eta ondorioak ez direla izango bakarrik, bertako herrientzat edo bertako jendentzat, baizik izik eta seguraski, Europan ere orrainduko dugu, ala edo nola, ba, haigindako, e, Eta <yiparren> Bueno, pekaka ere, aipatuko dugu txente horrele nahiko kontu eta nahiko gatazka. Bai, bai, e, Parisetik etorri ziren pasanastean berriak, ba, bueno, nahiko bitxiak izan ziren, es, nola Chanelako profesionaltasunearekin akatso zituzten pekakako edo 3 Kurdoen militanteak Parisen bertan, es, jakinda normalean kontrolpean daudela, jakinda ere, ba, Frantziar eh zerbitzu sekretuak oso poterotsuak dirala eta naiz eta inbeste realitateak e, e, eman justu Parisen, ba gero hauek izan ziren gai, es. Gero etortzen dira teoria edo edo analisiak, bueno, aipatzen norzuk izan direla, e, ba, bueno, hemen denetatik e, topatzen dugu, eh? Batzuentzat izan dela barneko tirabirak, beste batzuentzat izan dela baturkiako garei bateko zerbitzu sekretuak edo poder faktikoen ingurua mugitzen diren talde batzuk, ba pizkat zaboteatzeko edo ostopatzeko e, PKK eta e, go, e, Turkiako gobernuen arteko hasitako negoziaketak, bueno, azken finean e, importantena puntu bateraino bai da zein izan dela, baina honetzat hori e, aparte, hori, ba, ezen momentutan e, eramaten da, ematen da olako ekintza, e, aipatutako negoziaketan martxan daudenean, eta baita ere ba, nortzuk izan dira ba, autotako e, biktimak, ez, horientariko bat izan dela historikoki, bueno, pekakako fundatzailea, e, gaina, arlo, emakumeen arloan e, presentzia oso nabari izan dutela, e, bestaldetik kalanekin oso pertsonak gertu, exilioan zidean egon zenean, eta momentu honetan, hirurak behintzat, ba, ez tenzuten publikoki eh, asitako negoziaketak, ez? Beredez, dini usteet, han topatu behar degula nortzuk eta zergatik. Eta gero iguala ipatu ere eh, eman bako prozesuaren lehenen ez? Hau, prozesu hau eh, asizan, 2008-2008 garren urte inguru hortan, eh, oslon eman ziren kontaktuak eta elkarrizketak, Turkiako eh, ordezkariak eta eh, PKKko ako artean, hemen aspi da dela bitartekaritza lana, eh, Ritaina hundia egin zula, hori ere oso, oso bitxia izan da, e, gero etorri ziren ba, erasoak bialdetatik eta bertan berak helitu ziren kontaktuak, baino atendula ba, pasaden urtean, 2008 amabigarren urteko e, goze greba batekin berriro berpistu zen E, piskat e, de, negoziak eta, piztu ziren negoziak eta, edo prozesua, eta, bueno, e, urtea zidala, ba, fitxagu guztiak mugitu direla e, Turkiaren aldetik, ba, bai Erdogan lehen ministroa zita, le e, lendakaria, baita ere e, lehenengo aldia, ba, oposizioko lehen taldea, CHPk ere egin dula e, Erdogan eta baita ere, ba, intelektual, E, e, oso importanteak. Hori osatzen deute e, puzleren sati bat, beste puzleren sati ere, ba, pekakatik asita, baina ez bakarriko kalan, ze bat suentzat haipatzen duteo ok, kalan dala figura, bai dala figura importantea eta nagusitariko bat, baina esan beharra dago, eta hori ez digute normalian kontatzen, ba, e, Turkiako ordezkariak ere, gondirela e, e, ego kurdistanen, hau da, irakepean dauden e, zonaldean ba, negoziatzen ango komandantekin, pekakako komandantekin, eta gero ere ba, BDP-ek lerri kurdoak bat egindula proposamanekin. Beraz, pieza guztiak hartuz gero ba nahiko txukun ematen eh, dala, ba urratz gero sakontzeko, ez? E, gero Iturriek esaten dutela ere, ba errepide mapa mai gainean omen dagola, hemendik eh kain arte segurazki gauza zehaztuko direla eta nere ikusiko dugu ba Argitasun puntu batekin nundik nora jungo dala prozesuan antrakatuko diren gaiak, ba bueno, denok gutxi gorabea, jakingo ditugun zeintzuk dira, es? <coughs> Barkatu. Alde batetik egongo dala segurazki desarmea eta eh pkk militantearen eh Berkokapena edo berkokapen e, gizarte mailan e, gero egongo dala ere amnistia naiz eta itza hori e, saipatu, gero egongo dale eskaerak politikoak nola e, bidea eman e, olako e, e, e, realitateari, eta barretabar, ez bere, seguraski esan du duguna, zehiabete hauetan gauzak zehaztuko dira, alde batetik edo bestela, edo bestela azkenian igual ostopoak oso potenteak oso potoloak dira, eta berriro ere olako prozesu bat bertan beratortzen dela. Uhum. Bueno, eta Siria, Sirian eh, erasoak zaitez dute. Ba ez, eta, bueno, oan ja e, azteko kontua bala, ez, e, gauzak askok esaten direla, areazo puntualak, baina hemen gehien bat, ba, hiritarren e, hilketak, ez. E, Alepo enkontrako, unibertsiateko enkontrako ekintza, ba, bueno, berzioak denetatik intzundegula, baina ematen dula, ba, errebeldeen erazo baten ondorio izan dela, ez, horregatik, egun batetik bestera desagertzen da gure inguruko komunikabidetik, ez. Eta gero ere, ba, bueno, negoan dela, e, nabaritzen dela helen ekea, e ikusten dala ere, piskat e, ba, munizioak edo arman inguruan ere murrizketak haiegatu <laughs> direla, siriara ere, baino benetasko argazkia da, benetasko eszenatokia, guen dik oso beltza da, beltzarana esango zango nukenik, eta horren ingurun ere, guen ba, dik e, gauzak asko gatatuko dira, presioak non nahi egongo direla, eta esen dagoaztu, ba, iraken eta beste zonaldetan ere, maten ari diden mugimentuak, zeden adibidez kurdoen kasuan, iparriz Dian. ere e, ba oso kontutan hartzekoa izango dala, zeren a, e, alde batetik edo bestela, balintzatuko du ere, bairten bide bat edo bestea. Uhum. Bueno, eta e, Japonia eta Chinaren artekoa, Japoniak badirudi uarte hoietara edo armak bidaliko dituela? Bai, bueno, txinak aurretu ja egin sun, antzeko parecido bat, e, beste irla batean, ba, irla txiki batean, ba, esan esan jendea biziko sala, horretarako eraman zituen, ba, iru lau familia, gero hori bihurtu zan e, base txiki batetas militares gainezka. eta, bueno, japon antzaden esoain ere, gauzabera ingodula, gainera, japonena lotu berdala, ba, aurreko zaiuetan komentatu genuena, esoain, lehen, E, buruzagi berriarekin bagausak aldatuko direla, doentzat argin asmoa da, bai konstituzioa eta bai jarrera pazifista aldatzea e, nahi dutela pixka bueltatu garaibateko japonera, hau da e, militarismo kutsu horrekin osatutako errealitate batera eta, ba bueno, horrek ekarriko du nola ez, baten txioiak ez hori gainera pixka e, dago sazonatu bat zearekin e, diskurtsoa, oso esklusibistak e, historia berri berregi ari direla eta olako gauzak Eta, ba, bueno, ez darritzeko aurlako tentxio puntuak sortzea Japone eta Txinaen artean, ez? Eta hemen berriro ere dinote, Japonen arazoa ez dala bakarrik Txinarekin, Txinaren arazoa ez da dala bakarrik Japonearekin, han multifazetiko edo, edo, edo abaniko bat topatzen degula, ba, japon dauka bai Korearekin, bai dauka Txinarekin, e, eta beste realitatearekin, ez? Eta Txinaren e, e, kasuan bagausa bere, ez? Vietnam, Japon, e, Korea, bere, ez, No, hango irlak, txikiak izan arren, beti, bueno, kontutan hartzekoa dela, segarrantzia geostrategikoa dauka, hango zonaldea izan dela beti itsasoaren autopista, horti pasatzen direla, ba, merkanziak iaia geienak, itxasotik, gero ere ematen dula barrantzarako gune oso preziatuak direla, eta baita ere, ba, seguraski, ba, petroliotau lako gauzak etopatuko desakegun hanbeian, ez berez. Interes nazionalista edo diskursiak aparte badaudela dela interes materialak, eta horregatik, Ba, pulxo geoestratejikoa hain potoloa ba momentu honetan Japonia eta Chinaren artean. Bueno, eta amaitzeko Obama ke lortu du edo lortzen lortzenai da armen e, legedi berria. Bai, lege berri bat bai, baina sakondu gabe, eh, sakondu gabe, zehazkenean lobiak eh, posi geldituko direla. Esaten dutela kontrol geio jarri berdala. Egia da kontrola babako la, e, gertatzen dala ez da betetzen, ez, e, behinai patu genuen. E, legez kontrol hori zabaldu gertzala. Eta gero ezin dugu aztu, legea, ezagurazki federala izango dala, eta estatu batuena barnean, estatuaren, e, federala baino, estatu, estatu propioak dauka, zeak, ez, e, al, almen guztiak, ba, e, lege hori betetzeko, ala ez betetzeko. Momentu honetan, nire ustez, badaudela tresnak, ba kontrol hori sakontzeko, baina e, momentu honekin, nik esango nuke augustiz, ba puntu bateraino mediatikoa dala, ez? E, Obamak behartuta egon dala, zerbait e, potolo egiteko, kontutan hartzen badin bai guanera, iontan, ba e, e, beteko dala, edo hasiko dala, Obamaren bigarren legealdia, ez? Eta horregatik orre, agian, ba pixkat, bere bere figura eta bere eh plus bat lortzeko beraldeko posturaren artean, ba, olako legea martxan e, edo baintzat e, aurreratu du, ez. Baina nik esango nuke hori, eso hain dikere arazo asko sakona guadala, e, hemen lotura asko dauka ere ez, e, osasun sistemarekin, baita ere e, zenolako errestasunak e, daudela estatu asko eta askotan, estatu batetan, ba, armak lortzeko inungo kontroli gabe, eta ni uste dut egun batetik beste hori esdalatuko jakin jakinda gainera, ba, huain arte arma inguruko lobipotero txuak, NRA edo baita ere enpresa gizonak eta olakoak ez dute ba, jarrera oso bortitza adierazi ba, olako mugimenduren aurrean horrek esan nahi du nire ustez ba, bueno, pixka eta doztuta homen dagola jakinda zen olako poterea daukaten aipatutako aktorek Ba, txenterrekondon, azioarteko aditua mila, mila esker beste behin ere gurean izategatik eta hurrengor arte Ba, ibili Oihartzun irratian Mundo nazioarteko nació arteko aditu den chente, recondoren eskutik.